A szürke Stetson ott volt már az asztalom, a szürke zakó pedig szem egyik székének támláját ékesítette. Arbogast a harmadik cigarettáját nyomta elé hamutartóban, és rögvest rá is gyűjtött a negyedikre. – Rendben, mondta. – Hát, szóval maga nem távozott fervéből az elmúlt hét során. – Vevő vagyok erre. Látja, Lumis, vevő. Nyilván van annyi esze, hogy nem kezd el hazudozni. A nyomozó lassan beszívta a füstöt. Persze, mindez nem jelenti még azt, hogy Miss Crane nem járt itt, hogy meglátogassa magát. Ugye? Belopózhatott ide bármikor, este zárás után, ahogy most a húga érkezett. Szem hajtott. De hát nem tette. Nézze, hallhattam, mit mondott épp az imént lilla. Hetek óta még csak nem is hallottam méri felől. Múlt pénteken írtam neki levelet, ugyanaz nap, amikor állítólag eltűnt. Miért írtam volna neki épp akkor, ha bármiben összebeszéltük? Ha tudtam volna, hogy ide fog jönni, mint ahogy aztán nem jött, mint ahogy az a levél igen logikus húzás lett volna. Hogy fedezze magát, mondta Árbogázt, és gonoszú kifújta a füstöt. Ravasz kis trükk, mondhatom. a tarkóját vakargatta. Nem bírnék én ilyen ravasz lenni, jelentette ki végül. De hogy vagyok én ravasz? Arról a pénzről még csak nem is hallottam. Mint elmondta, még Mr. Lavris sem tudta, hogy neki 40 ezer dollár tesz az asztalára valaki épp aznap délután, igaz? Méri honnét tudta volna akkor? Na látja, mit tervezhettünk volna közösen? Méri Krén felhívhatta magát akármelyik telefonfülkéből, miután elvette azt a pénzt. Péntek este megkérhette magát, írjon neki, és a többi. Ellenőrizheti a helyi telefontársaságnál, mondta szem óvatos magabiztossággal. Ki fog derülni, hogy egy hónapja nem volt már távolsági hívásom? Árbogász bitcentett. Hát, akkor nem telefonált magának. Egyenesen idehajtott, elmondta mi az ábra. Megállapodtak valami későbbi rendezvúba, ugye? Amikor már a dolgok egy kicsit csillapulnak. Lilla az ajkába harapott. A nővérem nem bűnöző. Magának semmi joga, hogy így beszéljen róla. Semmi bizonyítéka nincs rá, hogy azt a pénzt ő csak ugyan eltulajdonította. Talán Mr. Lavry maga vágta zsebre a negyvenezret, talán ő főzte ki az egészet, hogy lefedezze magát. Szép szóval élve elnézést, motyogta árbogaszt. Szóval én jól tudom, hogyan érez. Mégis, Mr. Lavrit hiába próbálják bemártani. Mert a mi társaságunk egy centet se fizet, amíg a bűnöst meg nem találják. Bíróság elé nem állítják, és el nem ítéli. És Mr. Lavrie-nak addig is úszik a negyvenezret. Hát ő igazán egy vörös centet se nyerhetett vissza így az egészen. Mellesleg kihagynak bizonyos tényeket a számításból. Mary Crane eltűnt. Attól a délutántól fogva, hogy a pénzt átvette, eltűntnek tekinthető. Nem vitte a pénzt a bankba. Nem rejtette el a lakásán. A pénznek mégis nyoma veszett. És Mary Crane kocsijának is nyoma veszett. És nyoma veszett magának Mary crane is. Újabb cigaretta fejezte be pályafutását. Újabb cigaretta parázslott fel. Ez mind összevág. Lilla halkan sírdagálni kezdett. Nem, miért vágna össze? Miért nem hallgattak rám, amikor azt mondtam, értesítük a rendőrséget? Nem, ehelyett maguk és Mr. Lavry mind azt ajtogatták, hogy várjunk, ne üssük a tantamot, hát ha méri észheztér, aztán visszajön a pénzzel. Nem akarták elhinni nekem, amit mondtam, de most már tudom, hogy igazam volt. Béli, nem vette el azt a pénzt. Valaki elrabolhatta őt. Valaki, aki tudott arról az összegről. Árbog azt megvonta a vállát, aztán elnyújtottan felállt. Oda lépett a lányhoz. Megpaskolta a vállát. Nézzem, Iskrén! Ezt végigvittük már. Senki se tudott arról a pénzről. A maga nővérét nem rabolták el. Hazament, becsomagolt, aztán szépen elhajtotta a saját kocsiján. És pedig szóló egyedül. A nője látta távozni őt. Mit akar még? Legyen észnél. Észnél vagyok. Maga az, aki ostobán viselkedik. Fogja magát, és követ engem ide. Mr. Lumiszhoz, aki. A nyomozó a fejét csóválta. Miből gondolja, hogy én követtem volna magát? kérdezte nagy nyugalommal. Különben hogy találhatott volna épp ide ma éjjel? Fogalma se volt róla, hogy méri és szem Louis jegyesek. Rajtam kívül ezt senki sem tudta. Maga még arról sem tudott, hogy Sam Lumis egyáltalán létezik. Árbogaszt megint megrázta a fejét. De hát nagyon is tudtam róla. Emlékszik még? A lakásukon, mikor átnéztem a nővére író asztalát, Ott takadtam erre a dologra. Meglengette a borítékot. Hé, de hát ezt nekem címezték, mondta döbbenten szem és fölállt. Nyúlt volna érde. Árbogaszt visszahúzta a kezét. Mit érne vele? mondta. Nincs benne levél, ez csupán egy boríték. Az én számomra viszont igen hasznos, mert a hölgy kézírása van rajta. Szünetet tartott. Ami azt illeti, már használtam is szerda reggel óta, hogy ide útnak indultam. Maga ide? Szerdán indult el? Kérdezte Lillai zsebkendőjével tapogatta a szemét. Pontosan. Tehát nem követtem magát. Messze maga előtt jártam. A borítékon lelt cím támponttal hozzá. Ez, meg a beketetezett kép a nővére ágya fögött, Lumis fotója. Forró szeretettel szem. Elég könnyű volt kikövetkeztetni a kapcsolatot. Beleképzeltem hát magam a nővére helyzetébe. Épp rátettem a kezem a 40 ezer dollárra. K.P. Hamar kereket kell oldanom. El a városból. Hova menjek? Merre tartsak? Kanadába? Mexikóba? Netan a Karib-sziget világ kedveljem. Túl kockázatos. Mellesleg nem főzhettem ki a tervemet jó előre. Természetes ösztönöm azt hogy a szerelmemhez siessek. Médikrén esetében ez a hely itt van. Szem ráhúzott egyet a konyha asztalra, de úgy, hogy repültek a csikkek. Ez már aztán sok! Nincs semmiféle hivatalos és közjoga. hangsúlyozta gúnyosan a szótagot hogy eféle vádaskodásukkal álljon elő, amíg nem bizonyítja állításait. Átbogaszt újabb cigarettával babrát. Bizonyíték a tóhajt? Hm. Miért? Mit gondol, mivel foglalkoztam szerda reggel óta? Megtaláltam a kocsiját. Megtalálta a nővérem kocsiját? Lilla már talpon volt. Megbizony Volt valami olyan vicces dánom, hogy a hölgy elsőként is a kocsijától kívánhatott megszabadulni. Hát körbe telefonáltam a várost. Mind a kereskedőket, a használt kocsi telepeket, és megadtam a kocsi leírását, a rendszámát. Tény, hogy érdemes volt. Megtaláltam, hol csinálta. A fickónak megmutattam az igazolványomat, mire ő dalolni kezdett. De milyen élénken? Mert hogy ő is gondolt rá, hogy ez a kocsi, mondjuk, lopott jószág. Hát ezért. Rá is hagytam. Végsősorom legyen neki. Kiderült, hogy mérikrén lóhalálába kötött üzletet a pasesszal. Méghozzá, ami nem is csodálok, igen veszteségeset. Már ami őt illeti. Ami engem illet, hát megtudtam az útragacs márkáját, pontos adatait. Valamint, hogy éjszakra hajtott vele tovább. Hát éjszaki irányt választottam én is. Nem siethettem nagyon. Az volt a tippem, hogy nem tér le a főútról, hiszen ide igyekezett. Lehet, hogy az első éjszakát végig is vezettem. Hát én is estettem. Nyolc óra a volánnál. Aztán eltöltöttem egy kis időt Oklahoma Cityben és a környékén. Motelek az út mentén, használt telepek, stb. Mert az volt a tippem, hogy talán még egyszer kocsit cserél. Csak a teljes biztonság kedvéért. Eleinte nem volt szerencsém. Csütörtökön feljutottam túlszáig. Ugyanaz a rutin, ugyanaz az eredmény. Egész ma úgy éreztem magam, mint aki tűtkeres a szénakazalban. Aztán még egy kicsit tovább, még egy kereskedő, és megvolt. Múlt szombaton kora reggel kötött üzletet ott méri. Megint jókor a ráfizetéssel. Egy 1953-as plímút volt a zsákmány. Sérült első sárhányóval. A detektív jegyzettömböt húzott elő. Itt van minden, feketén fehérem mondta. Engedélyszáma, motorszáma, szemszá ingere. Mindkét kereskedő elküldi a fénykép másolatot az irodánknak. De most nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy mérikrén folytattak kis futamodását éjszaknak, túlszától fölfelé, a szövetségi főúton. Az időpont szombat reggel, múlt hét. Kocsi cserékszáma, 16 óra lefolgása alatt 2. Ami engem illet, hát csak is ideigyekeztem volna a helyébe. És ha valami váratlan dolog nem történik, ha a kocsi le nem robban, ha nem keveredem közúti balesetbe, hát meg is érkeztem, megint csak az ő helyében, erre a Szent Placra itt. Nagyjából szombat éjszaka. Bizony. De Méri nem érkezett meg, mondta szem. Színét sem láttam. Nézze, szolgálhatok bizonyítékkal, ha kell. Múlt szombat este én a Region Hall boldog vendége voltam. Kártyáztam. Töm érdek van rá. Vasárnap reggel templomba mentem, vasárnap délben megebédeltem a... Hárbogaszt fáradtan emelte elte fel a kezét. Jól van, jól van. Értek én a szóból. Maga nem látta őt. Jó. Hát akkor közbe kellett jönnie valaminek. Mit tehetek mást? Elindulok a nyomon visszafelé. És a rendőrség? kérdezte Lilla. Az semmi? Még most is az a véleményem, hogy a rendőrség köz kellene fordulnia. Ajka nedvesen fény lett. Tegyük föl, tényleg baleset történt. Hát nem állhat meg minden kórháznál vissza egészen túlszáig. Jézus, hát még az is megtörténhet, hogy méri eszméletlenül hever valahol. Az sem kizárt, hogy akár Ezúttal szenveregette meg a vállát. Badarság, nyugtatta. Ha bármi ilyesmi történt volna, hát értesítik magát. De rég. nek kutya baja. Közben Lilla vállán keresztül a detektívre nézett. maga nem végezhet alapos munkát, higgy el. Lillának igaza van. Miért nem vonják be a rendőrséget? Jelentség, hogy Méri eltűnt. Hát, ha megtalálják. Árbog azt felcsippentette a szürkesztészünk. Eddig megpróbáltuk a nehezebbik utat. Az ez volt. És hogy miért? Nézze, ha rátaláltunk volna a hatóságok belekevere -e nélkül, hát sok kellemetlenségtől kíméljük meg az ügyfelet is, a társaságunkat is. Semmi szentsajtó. Ilyesmi. És megvallom, Mérikrén is jobban járhatott volna, ha érjük, aztán szépen visszakérjük tőle a pénzt. Talán följelentés sem lett volna akkor. Semmi. El kell ismerniük, hogy ez azért megérte volna a fáradtságot. De ha jól tippel, ha tehát Méri eljutott idáig, akkor miért nem keresett meg engem? Ez az, amiért én is ugyanolyan fontosnak tartom, hogy valami közelebbit megtudjak róla. Akár maguk? jelentette ki szem. És most már én vagyok az, aki nem akar várni ezzel tovább. Egy percig sem. Volna még 24 órányi türelme? kérdezte Árvogaszt. Mire gondol? Még egy kis nyomozásra. Kezével hárította a szem esetleges ellenvetését. Nem, nem, dehogy túlzáig vissza. Elismerem, hogy az képtelenség volna. De körbe itt erre valamerre, többfelé is. Főútmenti éttermek, benzinkutak, autókereskedők, motelek. Hát, ha látta valaki. Mert most is úgy gondolom, hogy helyes a tippem. Mérikrén ide igyekezett. Talán megváltoztatta az elgondolását, amikor tényleg ide is ért, aztán továbbhajtott. De erről meg kell bizonyosodnom. És mi van akkor, ha 24 óra múlva ugyanittál, ahol most? Ha nem jutok előbbre, akkor feladom a játszmának ezt a változatát. Megyek a rendőrségre. Jöjjön az eltűnt személyek rutin, stb. Oké? Okay? Szemlillára pillantott. Magának mi a véleménye? kérdezte. Nem is tudom. Minden olyan kusza, felelte a lány. Képtelen vagyok gondolkozni is. Sem, döntsön maga! A férfi bólított. Ez árbogasznak szóló igen volt. Azt mondta. Nem bánom, megegyeztünk. De figyelmeztetem, ha egy nap alatt nem ér el valami eredményt, és a rendőrségre sem megy el, hát majd elmegyek én. Árbogasz magára kanyarította az a zakóját. Gondolom, ott szemközt a szállodában akadt nekem szoba. Miss Crane, ami magát illeti. Lila szemre nézett. Majd én átviszem őt kicsivel később, mondta a férfi. Előbb talán ennünk kéne valamit. Utána viszont gondom lesz rá, hogy fedél legyen a feje felett. Viszont ami a lényeg, holnap mindketten itt leszünk, és várunk. Árbogaszt mosolygott. Először ma este. Nem volt épp egy Mona Lisa féle mosoly, mégis valami mosolyféle féle volt, s mi kellett több. Hiszek maguknak, mondta a detektív elnézést a darálásért, de biztosra akartam menni. Aztán Lilla felé viccettett. Megpróbáljuk megkeresni magának a nővérét, na, semmi izgalom. Azzal kiment. A külső ajtó még be sem csukódhatott mögötte, Lilla már ott zokogott szemvállán. Hangja inkább nyöszörgés volt, apró nyűszítés. Szem, én halálosan félek, hogy Mérivel történt valami. Én érzem, érzem, hogy történt vele valami. Mégis, mégis, csak nyugalom, csitított a szem. Semmi baj, maga is megriadt ettől a kifejezéstől. Hát nincs okosabb mondás ilyenkor. Semmi baj, ismételte akkor már makacsúr. Higgyen nekem, tisztázódik az egész. A lány hirtelen elhátrált tőle. Könyvaszatos szeme tágranyét. Higgyek magának, szem? kérdezte szeliden. Van arra valami jó ok? Valami, amit eltitkol a detektív elől? Szem, mondja, nem volt itt mégis Méri, itt magánál? Valóban nem tudott semmit erről a pénzről? Szem, nem tudott róla? A férfi a fejét rázta. Fogalmam sem volt róla, szavamat adom rá. Higgyen nekem, ahogy én is hittem magának. A lány elfordult, mintha a falat nézni. Talán igaza van, mondta. Méri valamelyikünket csak megkereshette volna a hétem, ugye? Mégsem tette. Miért? Ez az, amiért hiszek magának, Szem. Csak hát olyan nehéz bármit is hinni, ha az embernő véréről kiderül, hogy egy... Egy... Nyugalom, mondta Szem. Egyelőre ennünk kell egy-két falatot, és egy kis pihenésre van szükségünk. Holnap talán nem is látjuk olyan sötét színben a dolgokat. Ezt maga komolyan így gondolja, Szem? Persze, miért mondanám? Szem Lumiz életében most először hazudott nőnek bármiben. Most először.